Від неї дуже-дуже рідко проблиснеться невдержний сміх. Це спокійна поважність, іноді ледь помітна і ніби якась винувата усмішка. Можливо, так визначилося в неї з перетинів біографічних, через життєві недогоди її сім'ї серед політичних і воєнних обвалів нашої частини століття. Її родина – старі емігранти, так звано вихідців на Захід в роки громадянської кровопролитності, зразу по реакційній взурпації жовтня 1917 року. Пощастило дістатися в Париж, і там трудовито прожити до вибуху війни. Без розкошів, без крайніх злиднів теж, бо батько тисляруючи, а мати шиючи в кревецькій фабриці, заробляли досить для прожиття на звичному рівні і навіть для оплати Мартиного початкового курсу як піаністки у музичній студії. Вечорами в роки шкільної освіти. Народжена в чародійно гарній столиці, хоч і в небагатому кварталі вона почала звикати до її мистецької скарбності. І раптом через поразку країни в війні була відірвана з родиною від домашнього огнища і перевезена на роботу спершу у Південну Німеччину, а звідти до Австрії. Високі фахові кваліфікації матері, як мисткині в кривецтві, а батька, як досвідченого майстра Столяра, допомогли якось вижити серед неймовірних стражностей. Після війни вона скінчила в Відні музичну школу і вечірні вчительські курси. Так що першим часом на заокеанській землі змогла б приробляти грою в ресторані і французькою граматикою в приватних домах аж поки скінчила курси креслярів і стала працювати на часний час. Буреломи і пожежності подій відпечаталися огненним надкипом, як на її вдачі, так і на характері цілого покоління, спричинивши зріст недовіри до всього з попередніх цінностей. А в багатьох випадках виформували замкнуту терпеливість і незрушиму затвердженість суто особистого, без компромісів розціну для всього в прожитності довкруг. При власній глибоко прихованій чистоті і чесності, як внутрі душевному фоні, де все від зовнішності повинно відбитись і дістати собі присуд по правозначності. Це при особливій часом навіть від себе прихованості того в глибині вдачі, коли встановилося надходи кривого впливу серед оточення відсторонювати холодно побіжними чемностями, бо видно нещирість. Так склалося для Марти мірник, подібно до багатьох, у кого під звичною скритністю зберігалися притамовано-горючі пориви невитрщеної почуттєвості, очікуючи своєї справжньої нагоди, на жаль, дуже часто так і не зустрінутої. Для Марти в спізнених роках довгочасно одинокої, як вона потім мимоволі повірила, тут відкривався раптово і несподівано їй самій, Її можливий вибір, хоч не певно, бо цілком випадковий, але дожиданий довго і тепер, мабуть, близький до здійснення. Супроти всіх безпощадних умовностей, покладених при репутації Аркадія і тому, на думку знайомих, хто бачили гаразд до Бог, сталося диво зовсім непоясниме. Довіреність такої здержливої і строгої вдачі, як Марта, до взірця всякого безпутства, тіленого в постаті конструктора. Іноді так неймовірно подіюється – Супроти всіх найкріпших резонів, і для дружніх осіб застається тільки підняти брови і розвести руками. При виході з церкви Аркадій привітався з найшанобливішою уклінністю і попросив дозволу провожати, бо повинен обговорити з нею найповажнішу справу, і назгоду пішов поряд. Надумувався, як почати, і ніяк не міг зібрати потрібних висловів, коли супутниця дожидаючи мовчала, поки їй самій видалося, треба спитати про причини в його просьбі, але в останню мить вона стримала свій намір. Згадувала недавню чутку про конструкторову спробу романсувати з Таїсою і про їх остаточній розрив до його самотності. На людному перехресті Аркадій зрештою наважився заговорити. Я вас дуже прошу, звернімо на бічну вулицю і пройдімося на тихішій площі навколо чудесного саду. Там розкішні квітники і водограї, оточені залізною решіткою. Бо для себе втримують багаті мешканці з навколишніх будинків, невисоких, всього на півдесятка поверхів. Кожна родина має ключ до саду і втішається казковою красою. Сторонні люди, як ми з вами, можуть оглядати її звіддалі, крізь прути огорожі.